Tiña por luz a injusticia E era seu só pobreza Ben, lida, xa outro directo de Radio Pardiñas A Radio da Feira E da festa da música e da arte Como Radio Pardiñas tentamos pois falar de todo o que compón Esta festa telúrica de Pardiñas E unha parte importantísima desta feira é a mostra da artesanía Xente que traballa cas máis E como non, falaremos agora neste directo sobre eso e temos con nós a un dos artesáns máis especiais, que vén máis especiais que veñen aquí a mostra, non só pola súa calidade artística e humana, Sino porque parte de ser molos, parte da terra chá. Temos a Marcos Ladra, un gusto presentarte aquí en Radio Pardiñas. Bos días. Inalar, nada, que queres, comenzamos un poqueño polo que tifas. A ver, eres artesán, por eso estás na mostra. Sí, son artesán de talla en madeira tallo pedra. Ainda que os meus comenzos non foron así, o meu comezo foi con coiro, fai como 20 anos, fazendo pulseras, avalorios, nos festivais, e, através dos estudios que fixen de talla en madeira, fume centrando un pouco máis na talla en madeira, abandonando os avalorios e o coiro. Vale, entón, ora estás catalla en madeira e que consiste aquí, aparte, ves a vender algunha das túas obras, pero tamén faz como cousas para que a xente o non? Para que vexe o teu proceso artístico Eu Normalmente faigo demostracións en vivo eh, tirando polas feiras de todo Galicia a parte da Asturias, facendo demostracións en vivo para, para os concellos eh, con xermolos parte de talla madeira tamén faigo escultura en pedra Son un dos, xunto con Ramón e con Baldi, son un dos tres que fan escultura para, para xermolos. Por exemplo, faz, eu este ano estive no Festival de Cine de Roca, o ano pasado tamén, e os premios que se entregan as gañadoras dos concursos de cortos e de cinema, pois son entregados por ti, non? Bueno, entregados, son feitos. Son por feitos por min. Levo desde a primeira edición fabricando os trofeos, este é o terceiro diseño diferente que, que faigo dos trofeos eh, si, sí, son un, unhas das, das moitas cousas que faigo con, con xermolos tamén solemos facer esculturas para o hectómetro literario eh, estou tamén ás veces co tema da homenaje a Manuel María eh, bueno, todo o que podo colaborar con, con xermolos Vale, eu vim algún adotómetro literario e verdad que son esculturas de pedra preciosas. Sí son pedras, pezas potentes, a peza deste ano que fixen serían como tres metros de alta por un metro de ancha, cerca de dous meses picando nela, fa, para ser un homenaje aos irmáns Coira, aos cineastas de Rábade. Os cineastas de Rábade, non? que bonito. Cantos anos levas participando ti na mostra de artesanía de aquí de Pardiñas? Bof, pues este ano debe ser 19 anos na na mostra. que contextualizar, aquí a maioría da xente da Terra Chasa coñece a Marcos, pero se non o coñecedes, non é tan maior, eh. Si son 19 anos vindo aquí, que leva desde rapaz. É teño 39. Claro, leva desde rapaz participando mm. Da feira. E demais, como foron un pouco os teus comenzos, non me aches outros dous artistas tamén que colaboran con xermolos, creo que sí. un ten o taller xusto aquí abaixo na Radio, radio Pardiñas, sí. na Casa das Artes, na Casa do pobo de Pardiñas. Entre en Pardiñas gracias a él, xustamente, porque eu cando estudiei talla en Madeira en Lugo, eh, as prácticas fixe nos con unha artesana de Vilalba que era tallista, e ela andaba ás feiras de artesanía. Ent eu era o rapaz que lle xudaba a cargar, a descargar, e... entrei un pouco as así nese, nese mundo. E con 20 anos vin o primeiro ano a Pardiñas. Ent Então como o festival gustoume tanto e tal, pois de o ano seguinte pois intentar montar o meu primer posto. E... Ao estar con esta rapaza propúxixe como, como, se, como pode ser posible montar un posto aquí en pardiñas. E chamamos a Ramón? que andaba tamén nas feiras. Eh, e deixo o Ramón, bueno, pues que se veña, que lle deixo o meu posto, porque eu subo para arriba para a escola. entonces que dime co, co posto do Ramón. E aquí na escola, onde está a Rádio Pardín, tamén tens feito unha exposición coincidindo con festa? Aquí estuvemos, aquí temos feito exposicións, un ano montáramos unha exposición de ferramenta antigua de carpinteiro, bastante bastante grande. Estuvemos durante 4 anos ou 5 anos Abaixo a miña mi exposición de tall en madeira mezclada Ca de Ramón facendo escultura fora en pedra. Estuven como tamén seis, se anos tallando pedra en vez de madeira aquí con Ramón e con outro tallista de BCRA. Ent Entonces tamén foi outro campo que, que ampliei no, no meu repertorio a pedra. Eu xen día pegolle a pedra igual que lle pega a madeira moi un poquinho de esta música bonita da Kenya homenaxando a Manuel María e continuamos con esta linda entrevista a Marcos Ladra e esa forza suprema da razón ou los que ferías e alumabas non foi verdade non a morte tua sigues no exército irmandiño que non pode morrer a verdad núa non se pode matarnos o destiño xordopa e amigo e capitán luz que alce de novo a que alumou a nosa champiño roxo e espada vingadora Eres o herói o símbolo o sangue desta de terra desgraciada Estamos agardando compañero a que nos chame de novo a tu achamar E como é, bueno, par participo, pasei por aí todos os anos, mas non o vivo dende dentro. Como é o ambiente a comadrería, entrarte sás nesta feira, sobre sempre vos coñecedes como é que nos podes contar o respecto? Claro, eu, mm, pues mira, o meu primeiro ano, claro, con 21 anos super nervioso nun ambiente que, cara, un neno, Eh, tuven artesáns que, que me acolleron moi ben Co que estuve anos montando ao lado dele Simplemente xa pola caramadería camarade, eh, eh, a, a, a partir dos anos, pois sí que chegamos a facer familia É dicir, chegar a Pardinhas eh, Como xuntarte con toda a familia que non ves casi no ano Eh, de repente somos artesanos que levamos eso, 20 anos e eh que se si non é por un festival como ese casi non, ni, nos, ni nos veríamos. Entón, hoxendía, o festival é unha mezcla de xente que levamos moitos anos con xente nova que incluso vamos metendo nós porque somos moi promotores do festival de Pardiñas. Eu son un dos primeiros que sempre intento Traer xente nova Artesanos novos Incluso eh, o ano que ven Pretendo traer un neno zoqueiro que ten 15 anos vale. eh, Que empezou este ano a andar comigo, comigo nas feiras É que é unha, é unha pasada Entón que pretendo po ano que veña xa con mostra eh, Que fai sí. xa os seus traballiños aquí E que pasen outros vinte e pico anos Siga aí e outros, vamos a Radio Pardiñas Dentro de outros vinte e vinte anos E claro. si nos conto mesmo que hai outro rapaz Que claro. está recuperando o oficio e que, que... cadena siga Claro, Ramón no é que, Ramón sigo... contigo, claro, é que encima non, non suele entrar moita xente de oficio Entra moito artesano, ao mellor de coiro sí, de de co O de roupa De cousa así Pero do oficio tradicional é moi complicado Por exemplo, o tema das zocas Eu vin penso que dous en todos estos anos. Entonces, estes anos Todos estes anos de feiras 20 anos por aí Claro, solo vin dous Dous que entraran eh, hasta que Incluso nin se chegaron a dedicar por completo Porque é un camillo bastante bastante complicado eh, Por exemplo, do meu, estou eu solo tá, dicir, Detalle en bueno. madeira pois é unha sorte e animar a máis artistas a, a, a que proben aquí. que claro que un... a verdade que chegar a un festival como este, é sentir a aprobación da xente acá o colegueo cos compañeiros, cos outros artesanos e tal, pois pues eso xa é unha maneira de pagarche unha satisfacción personal impresionante e animar tamén a todo mundo a que valla a conhecer esta mostra de artesanía, que é unha maravilla. E o ambiente co público, valoran o vosso traballo, vedes interés? Sí, eu, dicir, o meu traballo parte é un pouco máis, máis que talla e xa tira un pouco máis o escultórico. Entón, a frase que máis suelo escutar é... Buá, que pasada <risa> E eh, é bonito como artesante que, que, Claro, claro eh, A parte este ano trouxe unha peza Que hasta xa se correrá a bode Que aí va traer e tal eh, Levo toda a mañá Falando coa xente explicándolle a madeira que eu utilizo eh, O proceso Que utilizo Entón sí que ves un interés A xente na maneira do, do traballo Porque a parte Intentei Sacarme un pouco da talla tradicional, como pode ser a dos muebles, e tirarme algo máis hacia a escultura, que é un pouco máis, un pouco máis impresionable. Moi ben, onde te estío o taller? Teño un Bilalba na, na carretera que vai para San Simón. É unhos pendellos que eran de meu pai, en o momento que rematei os estudios. Eh, a mañeira noshase un pouquiño para min e eh, aos poucos a montar asimo do talleiriño. A ver que bonito, pois un pouquiño de música e seguimos na conversa con Marcos. a riecida e as gaitas a tocar e as gaitas a tocar, a tocar. Os señores en terras estranxeiras Galicia era unha festa unha festa de fogueiras e as gaitas a tocar e gaitas a tocar Estás a tocar din este discazo da Kenia E xa continuamos con esta entrevistinha Xa te quero preguntar, como le pregunta todo o mundo Que pasa pola nosa radio, a vosa radio, a radio perdiñas Quenes quen son Xermolos? Ti como xairego, que vives aquí todo o ano que, que, que papel fai as, a asociación Xermolos Ou calquera outra asociación cultural Pa dinamizar a vida da vosa comarca, da Terracha. xa Xermolos, hoxendía, é unha das asociacións máis potentes a todos os niveles nivel literario, nivel escultórico que, que, pode, que pode haber hoxendía en, en Galicia e, Moitos de nós tevamos moita suerte de, de entrar eh, porque eles movennos moito e dannos unha salida a un a un traballo, a un comercio que case é inexistente. Entón, é, moito do noso traballo é colaborativo con eles porque realmente Xermolos fai moitos eventos dos que depende e dos que tira de moitos, de moitos dos, dos artesanos é, que temos aquí en, na provincia de Lugo e sobre todo en Itriz. E sempre recalcamos que xermolos son moita xente e todos son de igual importancia mas se si non quero comentar algo sobre Alfonso Blanco Torrao o meu veciño de Teria Ponteceso Corme Alfonso eh, eu sempre digo que é un amor é unha persona co corazón aberto, cos brazos abertos acollete sin esperar nada a cambio é unha persona que De desinteresada que o único que pretende é que tú saías para diante que tú prosperes eh, todos, lle debemos, todos temos a Alfonso no corazón eh, con moitas ganas de, de que siga aí moitos anos porque Xermolos, Pardinhas Guitiriz eh, a cultura é, é Alfonso Moi bonito, e nada, darte as grazas e xa despedindo, animar a toda a xente que, part... que veña a Pardiñas, que pase pola feira, que vexa esa escultura, que lle pregunte, que comunique, porque somos comunicación, mm. o arte e o pobo mandamán, non pode... Mm. Entón, que lle pregunte, como tú dixías, que expresen, ua, que pasada ou lo que, eh? que queira e que, sí, sí. que te pregunten a madeira que usas e que... demais. Decir, que mostren interés por algo que, que estás facendo é simplemente ver que Non se perde, entón é un pouco que buscamos, que non se perda isto. É dicir, que, que aparezca xente nova que ten interés por algo como os oficios tradicionais, é que eh, aparecen novas e que non se perda isto, porque é un traballo moi bonito e digno de que aguante. Pois darte grazas por ese traballo que faz tan necesario, por estar unha ganaquinha aquí, Con nos en Radio Pardiñas a vos. Continuamos ca programación Imos ir a comer Que tamén o temos gañado Que non só de micros vive o locutor técnicos Compartir tamén con esta familia De xermolos a comida a Cosas comer. artesas Que é algo tan necesario Como con, estar con aquí E eh? non vos preocupeis Que logo de comer Volvemos ca programación en directo Con máis convidados Nos despedimos ata dentro do manaco A UPA Radio Pardiñas Porque o povo un día de vencer O seu destino ha de ser cumprido Que despois da noite o vencer